як швидко пускають коріння наші ілюзії. Все на світі не збігається, усе не синхрон. Невже він волочитиметься шлейфом, чи ба за тобою до старості? Як і це спізніле телебачення з його упертими словами-реп'яхами, що повдипали в мізки. Дома кинулась на роботу, мов вогонь на солому. Вже все, здавалось би, переробила, а звір усередині вимагав ще, ще. Вона складала, прала, просувала, кроїла, шила, плила, ніщо не рятувало. Маруся переказувала текст, боролася із закінченнями родового відмінка, писала лист до приятельки англійської, дивилася мультики, а Тамара не могла бачити екран. Його запопадливого заробітчанства, шукала у програмі солодкої мелодрами, щоб не дратувала не мордувала, не нагадувала. Ішов піст, не дотримувалася його, бо мала до Бога все більше запитань, на які не знаходила відповіді. А збайдужілий Господь, витомлений такою кількістю допитливих, теж нічого не пояснював, ніби забувши про її існування. Вона ж ображена не прощала байдужості і хиталася на грані між вірою і її відсутністю. Пам'ятала усі свята і кожен рух з ними пов'язаний, бо нагадували дитинство і маму. Мама їх шанувала, проте все частіше говорила, так ніби хотіла, аби їй заперечили. Всі умремо, і ніхто не воскресне, закопають у землю, та й по всім. Правди нема ніде ні тут, ні там. Що мала мама з її поривом? Пару ночей синхрону, і все». «Заради цього живуть на землі? Заради двох-трьох ночей і дитини?» Не виходила з дому, потелефонувавши від баби Дусі, що простудилася. Не дуже то й збрехала, боліло горло і потроху його вкоськувала. Коли під кінець тижня вийшла, ядзі не було, поїхала до родичів десь під пустомити. П'ятниця була днем здачі її програми, як вони жартували, «День шісток». Якщо йшла прихована реклама напередодні ефіру, ніхто вже нічого не міг змінити. І дійсно, з-поміж патріархальних жовто-синіх історій світилася ювелірна конторка, прилита ядзаною солодкою патокою. Семань програму зняв, незважаючи на ще свіжу каву, і позвонив директорові. Перемонтаж або повтор старого матеріалу. Директор затявся, видно, мав до ювелірів сантимент, а Тамара опинилася посередині. Кінець тижня, апаратні забиті, ніхто не пускає, треба, аби сам Семань наказав. Всі його боялися, зайвий раз на очі потрапляти не хотіли і тягли до вечора. Врешті директор щез, редактори порозповзалися, як миші, їхні телефони мовчали, моби встановлені на Марсі. Пробила дев'ята. Мусила йти до Семаня сама, якщо не мала відваги написати заяву і піти де інде. Таємно сподівалася, що ніякий семань уже там не сидить, що двері будуть зачинені, що піде додому, а назавтра дасть повтори. Ішла і спинялася, ноги підламувались, але від нервів за день була надиворішуча. Зрештою, що знаходила і що втрачала? Двері до секретарки були прочинені, світло не світилося, ніби забули зачинити на вихідні. Тиша стояла абсолютно, можна було вертатися і плюнути на цей мадридський двір з його закавулками і таємницями. Проте тихенько, майже супроти власної волі, прочинила безшумні дубові двері із золоченими ручками і застигла. У миготінні Самсунга, наче при світло музиці, виникали і зникали в переміж ноги, руки, одяг, шматки кабінету. Виникали і зникали двоє людей на дивані. Семань у білій сорочці мов у президії, і хтось інший. Той інший був чоловіком. Не чекаючи нікого, бігла до тролейбуса. Квітень вже здався весні, капала зі стріх вода, мжичив один із перших дощиків, котрий годився на пригашення опіків, бо був постійним, холодним і вірним. Весна вирвалась на волю, і вже ніякий мороз не зажене її назад до тієї почекальні, де треба вистоювати свою чергу на вихід. На дворі все витворювалося, а в неї хіба сипалося із рук. І коли воно сиплеться, то вже сиплеться. Тож омрія нещастя виплакатись в темноті і тиші виявилось ще однією вершиною, котра їй не скорилася. Дома чекала записка –